أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحذه ونسترشد نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له Oman yudhlil falaha dia lah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Ya'anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alih Sayyidina Muhammad Kama sallaita wa sallam ta'abarakta ala Sayyidina Ibrahim Ala alih Sayyidina Ibrahim Hal alamina innaka hamidun majid Amma ba'd Fiin as-dakal hadis kitab Allah. Wuxair al-hadi hadi syaidina sallallahu alaihi wasallam. Ana syirr umuri maha dahsyatnya. Kull maha dahsyat bid'ah. Kull bid'ah zallalah. Kull zallalah fi al-nar. Ma'ashir muslimin Rahimakum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala nuril anwar wassiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadul Mukhtar wa alihi al afhar wa ashhabihi al afyar Hajatan ni amillah wa ifdalah. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang sebab-sebab turunnya ayat yang terakhir kita baca yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُؤْتَدِينَ Artinya dan perangilah di dalam jalan Allah. Mereka-mereka yang memerangi kalian. Tetapi jangan melampaui batas. Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini masih ada hubungannya dengan sulhul hudaibiyah yang terjadi pada tahun enam hijrah. Di kala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama 1400 orang sahabat Berangkat Menuju Medi Menuju Makkah Dari kota Madinah Dengan maksud akan umrah Tetapi begitu mereka sampai di tempat Yang bernama Al-Hudaibiyah Maka kaum kafir Quraisy Menghalang-halangi mereka Setelah mereka dihalang-halangi Rasulullah SAW mengutus utusan Kepada Quraisy untuk menanyakan tentang apa sebab kami kaum muslimin tidak dibolehkan pergi ke haji ke umrah Quraisy mengatakan tahun ini kami belum mau membuka masjidil haram untuk Kalian wahai kaum muslimin Lalu Rasulullah SAW mengutus utusan kedua kembali putusan itu putusan ketiga dari Guraish Rasul bertanya kepada orang itu siapa namamu orang itu mengatakan nama saya Suhail Ibn Amr kemudian Rasul menoleh kepada para sahabatnya Saraya berkata sahula amrukum nama orang ini mudah insyaallah persoalan kita menjadi mudah dan tepat sekali firasat Rasulullah SAW. Orang itu telah mengadakan perjanjian, tetapi karena orang ini utusan daripada Quraisy seluruhnya, maka perjanjiannya terlalu merugikan Nabi Muhammad SAW pada lahirnya persoalan. Dalam perjanjian itu ada catatan-catatan. Kalau ada orang kafir dari Mekah lari ke Madinah. Nabi Muhammad SAW berkewajiban mengembalikan orang kafir itu ke Mekah tapi kalau ada orang Islam lari ke Mekah orang kafir Guresh tidak wajib mengembalikan itu orang Islam Nabi menyetujui syarat ini kemudian ada syarat lagi bahawa kali ini tuan-tuan kembali tapi tahun muka ada perjanjian bahwa dibolehkan masuk Mekah 3 hari 3 malam untuk melakukan umrah dan kembali mahasiswa muslimin di saat itu umat islam kuat Quresh yang begitu congkak dalam perjanjiannya sebenarnya mereka itu lemah mereka itu baru saja keluar daripada peperangan antara mereka Sehingga kalau Rasulullah SAW mengumandukan 1400 Muslim ini untuk menggempur itu Mekah Maka selesai semua itu Mekah Dibuka oleh Rasulullah pada hari itu Tapi Rasulullah SAW tidak melakukan itu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab dan para sahabat tidak kuat Mendengar Rasulullah SAW menerima syarat-syarat seperti itu, Nabi SAW mengatakan tetap jangan bergerak kamu, ikuti aku, aku Nabi. Allah Subhanahuwataala sampai Rasulullah SAW menyembelih ternaknya, hadinya, sahabat masih belum mau, jadi sampai Ummu Salamah berkata ya Rasulullah sudah jangan disuruh lagi keluar kerjakanlah apa yang disifat tahallul nanti mereka akan ikut dan rupanya tepat juga pendapat umum salamah. setelah rasulullah saw keluar mengerjakan segala syarat-syarat tahallul maka semua umat islam ikut dan kembali ke madinah saudara-saudara di saat itu rasulullah saw akan memperlihatkan toleransi islam tapi ada umat Islam dan ulama umat Islam pada waktu-waktu seperti sekarang ini berkompromi dengan segala kebatilan mereka mengatakan ini ma'asyran muslimin masalahnya lain ini tidak membenarkan kebatilan tetapi Rasulullah SAW mengatakan saya akan kembali Guraish tahu bahawa Nabi Muhammad SAW kuat Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tahun muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah lagi dan melakukan umrah. Itu waktu kaum muslimin takut kalau Quraisy mengungkiri janji dan akan memukul umat Islam di tempat yang sama. Sebab masalahnya masalah bulan haram. Umat Islam tidak berperang dalam bulan yang haram. Artinya bulan-bulan di mana orang melakukan ibadah. Mulai bulan syawal, keedah Sampai 10 bulan haji Ini bulan haram Al-asyur al-hurum Turun ayat Karena muslimin takut Kali ini mungkin kita dipukul oleh Guresh Sebagai taktik mereka mengundur satu tahun Mereka lebih kuat Mereka akan memukul kita Maka turunlah ayat Waqatilu fi sabiilillah Illadzina yuqatilunakum Perangilah mereka Siapa saja yang memerangi kamu, pun dalam bulan haram, perangilah mereka. Jadi, jangan lagi memikirkan bulan haram atau bukan haram. Ini soal janji harus mereka depati. Mahasirul Muslimin, jadi sebab turunnya ayat ini adalah Rasulullah SAW mengadakan sulfal Hudaybiyah. Maka turunlah ayat fa anzaal subhanahu wa taala ayat ini untuk membolehkan secara istimewa mereka berperang apabila mereka diperangi. Tapi jangan mendahului. Itu artinya waqatilu fi sabillillahi ladinah yuqatilu rakom walataqadu. Jangan melampaui batas. Jangan menyerang dulu. Rasulullah saw. Dapat ayat seperti begitu. Kemudian ayat berikutnya, Yaitu ayat 194. Yang bunyinya, as haramu bis Syahril haram. Wal-hurumatu qisas. Faman i'tada alaikum, Fa'atadu alaihi bimisli ma'atada alaikum. Wadqulillah, walamu anallahah ma'al muttaqin. Ini ayat turun kala Rasulullah SAW berumrah bersama sahabatnya pada bulan Dzulqa'dah, yang juga ada tersangkut pautnya dengan masalah tadi yang saya bicarakan. Tapi mereka diberitahu oleh Allah. Kalau mereka Berbuat sesuatu yang tidak senonoh menurut janji mereka maka kamu boleh melawan berbuat seperti itu dan perangilah mereka sebagaimana mereka memerangi kamu malah Imam Syafi'i mengatakan menarik satu hukum bawa orang yang membunuh dengan pisau maka dia dibunuh dengan pisau kalau orang membunuh dengan mencekik dia dicekik dia harus dicekik dan kalau orang membunuh umat dengan meriam, harus dipakai meriam. Dengan senjata kimia, harus dilawan dengan senjata kimia. Di zaman-zaman seperti sekarang. Ini ayat berlaku sampai zaman sekarang ini. Jadi, ini semuanya maksud Allah SWT supaya umat Islam mempunyai pegangan. Pegangan. Dalam menghadapi kaum-kaum yang bukan Islam. Jadi apa yang dikerjakan oleh kaum Muslimin, misalnya di Lebanon, karena mereka diserang dengan peluru kendali, dia pakai peluru kendali. Ini sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah swt. Kemudian ayat berikutnya: Wa atimul haji wal umra talillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Dalam masalah lillah ini, ulama ada yang mengatakan, Kalau haji, jangan bekerja apa-apa selain dari haji. Apalagi kalau niatnya dari sini, Didobel niat haji dan berniaga. Ini tidak dibenarkan oleh para ulama. Sebab itu adalah Mendualiskan ibadah Dengan dunia Jadi sempurnakan dulu Al-hajj wal-umrah lillah Nanti sesudah itu Ada hukumnya Artinya dibolehkan Faizah <tuh> uhsirtum Apabila kamu tertahan Tidak bisa melakukan itu secara sempurna Fa mesta isara Minal haji Boleh kamu lakukan sesuatu yang eh, Merupakan korban Kamu korban dan selesai apa yang kamu Wala Jangan kamu cukur kepalamu Sampai haji itu berada di tempatnya Barang siapa di antara kamu sakit Atau ada gangguan kepalanya Maka dia boleh menebus dengan puasa Atau sodeqah Atau lusuk Kalau sudah kamu selesai barang siapa bertamatok dengan umrah sampai musim haji maka boleh dia memotong sebuah satu kurban kambing atau ternak sebab nuzulnya ayat ini adalah Ka'ab ibn Hujrah meriwayatkan bahawa Rasulullah Alaihi Wasallam ditanya tentang firman Allah Ka'ab ibn Hujrah ditanya orang tentang apa maksud daripada ayat tersebut yaitu ayat 196 ini maka beliau menjawab saya sendiri yang anda tanya ini pernah saya ditarik ke Rasulullah SAW di saat kepalaku penuh dengan kutu jadi rupanya orang zaman itu juga mempunyai rambut yang panjang sedikit Kuminum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wal qamnu yatanasaru sampai kadang-kadang itu kutu melata di dekat dahiku sini. Lalu Rasulullah SAW alaihi ku lapor kepada usbahya Rasulullah, Rasulullah saya terganggu oleh ini kutu. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah betul kamu terganggu? Dia bilang iya. Kamu boleh cukur. Jadi istimewa, ini dalam haji dia tidak boleh cukur rambut satu saja dikeluarkan tidak boleh tapi ini orang diperintah oleh Rasulullah SAW atau diizinkan untuk cukur tapi lantas Rasulullah SAW bertanya apakah kamu tidak bisa tidak bisa mendapatkan seekor kambing dia bilang ya Rasulullah tidak lalu Rasulullah SAW berkata kalau begitu puasalah kamu tiga hari di sini. Nantas tujuh hari apabila kamu kembali, atau keluarkan makanan untuk tujuh orang miskin, nah enam orang miskin, tiap miskin setengah kilo lah menurut di sini hukumnya, dan boleh kamu cukur. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu yang bersangkutan sendiri Kaab Ibn Hajar. Kalau ditanya tentang maksud ayat ini, beliau menceritakan cerita beliau bersama Rasulullah s.a.w. Kemudian ayat berikutnya, 197. A'udhuillahi minas syaitanil rajim, Al-hajju ashkurun ma'lumat. Faman faradha al hajja, Fala rafasa, Wala fusuqa, Wala jidala fil hajj. Wa matafaloo, min khairin ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khaira az-zad at-taqwa wattaquni ya ulul haji itu harus dilaksanakan di dalam bulan-bulan tertentu yaitu bulan-bulan yang saya sebut tadi Syawal Ka'dah dan 10 bulan haji Barang siapa yang sudah niat untuk haji Maka dia tidak boleh Mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT Artinya rafat Kata-kata yang kurang Baik Dan jidal Tidak boleh berdebatan di dalam Masa mengerjakan haji untuk menunjukkan bahawa manusia di saat itu harus sama-sama memfokuskan seluruh fikirannya dan gerakannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh menyibukkan fikirannya dengan perdebatan atau sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wman tafgalu min khairin. Dan apa saja yang kamu lakukan berupa kebaikan, maka pasti akan diketahui oleh Allah. Watazawadu dan berbekal-bekallah kamu. Sebaik-baik bekal di sini adalah at-taqwa, artinya yang bisa menjaga kamu daripada sesuatu yang tidak pantas dan bertakwalah kamu kepada Allah wahai manusia-manusia yang berwatak dan berfikiran ayat ini turun sebabnya karena orang-orang di Yaman orang-orang yang datang haji dari Yaman kalau pergi haji tidak pakai sangu tidak pakai bekal diorang bilang kita pergi bertawakal sampai di Mekah mereka ngemis-ngemis artinya menyusahkan orang haji yang lain ada orang yang pas-pasan dimintai, ada orang di uh, dijanjikan di itu dan ini kalau diberi akhirnya turun ayat. Ini ayat eh, ini hadisnya Bukhari dan Abu Dawud An-Nasa'i. Jadi khairat zadi taqwa artinya Paling baiknya bekal untuk orang haji adalah yang menahan dia, jangan sampai celaka, jangan sampai lapar, jangan sampai menyusahkan orang lain, lalu dia dapat celaka, kemarahan Allah SWT, itu artinya takwa yang pertama. Takwa yang kedua berarti takwa takut kepada Allah SWT. Kalau tidak demikian tafsirannya, maka ini bisa dua kali, bisa uh, tekerar. Jadi untuk sampai tidak kita minta itu bekalnya harus kita siapkan. Wattaqun ya ulal albab. Kemudian ayat berikutnya, laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum. Fa idza min arafatin fa zkurullaha 'inda almas'ar alharam. Wa ikuruhu kama hadakum Wa in kuntum min qablihi Lamina dbalin Ibn Abbas Radhiallahu anhu Menceritakan Dulu di zaman jahiliyah Ada pasaran-pasaran di Mekah Namanya Uqal Majannah Ada Zul Majaz Lalu Mereka itu merasa bagaimana kita ini kalau sudah habis hajikan kita dibolehkan juga cari nafkah tapi ini dulu orang-orang kafir kita masih zaman jahiliyah dulu berdagang di tempat ini dan di bulan ini dan di apakah ini tidak apa-apa kira-kira mereka kadang-kadang ada yang terlalu warak tidak mau melakukan suatu yang sifatnya ada jual beli karena Guresh dulu melakukan seperti itu maka turun ayat Laisa alaikum junahon tidak apa-apa kamu lakukan apa yang kamu ndak lakukan berupa jual beli apasal kamu sudah selesai tidak kalau sudah ifadah tidak afd tu min arafat maka hendaknya kamu sebut-sebut nama Allah di masy'aril haram ila akhir ayat riwayat abi umamah juga merupakan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ya Rasulullah kita ini di dalam haji ini menyewakan kendaraan-kendaraan apakah ini tidak apa-apa apa haji kita diterima oleh Allah maka Ibn Umar berkata tidakkah kamu juga tawaf dan sa'i antara Safa dan Marwah dan rami dan cukur seperti manusia Kotak bukanal manusek, dia bilang iya. Kalau begitu tidak apa-apa. Sebab Rasulullah SAW pernah ditanya oleh satu orang tentang hal ini, maka turun Jibril dengan ayat La alaikum junahun, antab tahu min rabbi kum ila akhirul ayat. Ibnu Abba juga meriwayatkan dari riwayat Abu Dawud bahawa manusia-manusia Muslim di saat itu takut berjual beli di musim Haji. Dia orang mengatakan ini hari-hari zikir -hari kepada Allah. Maka turun ayat yang membenarkan mereka juga sesudah selesai haji mereka berjual beli. Kemudian ayat berikutnya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina Faidah qabaitum manasikakum ayat 200 dulu ya. Faidah qabaitum manasikakum. Fadzurullaha keridikum abahakum atau ashdidikra. Faman al-nas, maniqul rabbana atina fi dunya, wmalahu filakhirati min khalat. Ibn Abbas meriwayatkan bahawa orang-orang di zaman jahiliyah dulu, kalau dalam musim haji, seorang di antara mereka itu Menyebut-sebut tentang keluarganya, tentang ayahnya, tentang nenek moyangnya, bahawa ayah saya dulu pernah memberi makan orang, suka menjamu orang, ada yang mengatakan ayah saya memikul beban utang orang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mereka menyebut hari-hari sejarah ayah, nenek moyang mereka dan keturunan-keturunan mereka. Maka turunlah ayat. Apabila kamu selesai melakukan manasik Kamu harus menyebut nama Allah Seperti kamu Lebih lagi daripada kamu menyebut nama ayah-ayahmu dan nenek-nenekmu Jadi diutamakan kita menyebut nama Allah Ada sebagian dari mereka itu Yaitu orang Arab dari Jahiliyah kalau sudah sampai ke Mekah mereka berdoa, ya Allah jadikanlah tahun ini tahun hujan yang lebat dan tahun yang berkah, tahun rezeki dan tidak menyebut tentang akhirat sama sekali. Sebab mereka yang diminta adalah soal-soal uh, dunia saja, maka turun ayat, "Fa minhum man yaqulu, fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya" Wahmala huw fel akhiratimin khalak. Orang yang menyuarakan demikian nanti di akhirat mereka tidak dapat bagian apa-apa. Tapi Allah Taala lantas mengatakan tapi ada di antara mereka yang mengatakan ربنا آتينا في الدنيا حسنة و في الاخرة حسنة وقينا عذاب النار. Yaitu kaum muslimin. Kaum muslimin yang mengatakan ya Allah berilah kami di dunia hasanah kebaikan dan di akhirat juga dibaikan. Orang-orang seperti itulah yang akan mendapat bagian besar dari apa yang mereka lakukan di dunia nanti apabila di hari kiamat mereka ketemu dengan Allah SWT. Mengutuk Allah dari rajim, dan dari nasi yang mengagibuk kauuluh dalam kehidupan dunia, dan mengucapkan Allah atas apa yang ada di dalam hatinya, Rasulullah SAW. Mereka akan membaca ayat ini ada sebep. sebab. Sebab, Abu Abbas meriwayatkan dalam masalah ini adalah orang-orang yang munafik datang pada Rasulullah SAW. Mengatakan, Ya Rasulullah Kami ini ingin mempelajari tentang Islam Kami ingin sekali mengetahui tentang agamamu ini Tolong kirim, utuslah beberapa utusan Untuk mengajar kami di negeri atau di desa kami sana jauh Maka Rasulullah SAW mengutus beberapa orang Antara lain Asim Ibn Thabit Wa Marsid akhirnya dua orang ini dibunuh di tengah jalan oleh kaum munafik karena itu Rasulullah s.a.w. sampai mendoa satu bulan kunud untuk supaya Allah membalas mereka yang membunuh para sahabatnya yang ditugaskan untuk mengajar dan riwayatnya sahabat yang terbunuh ini ada enam orang riwayatnya panjang sekali insyaallah di lain waktu kita sambung Saudara-saudara kita sekarang pindah kepada hadis tentang alamatus saah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Sekarang kita akan mulai membaca hadis-hadis yang disebut hadis Alamat Tanda-tanda ah, dekatnya hari kiamat. Memang kita harus bersyukur. Oh, tidak ada umat di dunia yang dilengkapi oleh Allah dengan segala kelengkapan untuk hidup. Dan untuk memimpin kehidupan di dunia ini seperti umat Muhammad. Betul, ini tidak melebih-lebihkan. Jadi kita ini umat yang diberi oleh Allah. Melalui Rasulullah SAW segala macam yang kita perlukan di dunia sampai berita berita tentang akan datangnya hari kiamat sudah dekatnya hari kiamat berapa jaraknya antara kita dengan hari kiamat itu diberi oleh Rasulullah SAW supaya kita bisa mengukur tindakan kita dan bisa berbuat apa yang seharusnya kita buat setidak-tidaknya mempeng tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih menjaga agama kita sebab umat yang bakal difitnah, difitnah itu dicubo, diuji. Itu belum ada taranya lebih seperti umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bilal bin Rabah disiksa. Disuruh terlentang dengan baju jangan tidak pakai baju di atas pasirnya gurun Sahara yang panasnya luar biasa. Disuruh terlentang dan di ditaruh di atas dadanya batu yang besar seperti genuk Sambil dikatakan, "Masuklah kembalikan nenek agama nenek moyangmu." Bilal mengatakan, "Ahad, ahad, ahad." Sampai liwat Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Apa kamu dengan budakmu ini? Dia bilang ini budak cilaka ini." Dia bilang, sudah jualan pada saya, sudah dijual. Dengan harga yang paling murah. Dibeli oleh saya Abu Bakar dan dibebaskan bila Bilal Ibn Rabah. Akhirnya dia untung. Menjaga imannya dan mendapat mendapat ni'mah. Mendekati Rasulullah SAW. Sampai diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai tukang adanya. Jadi umat Islam, di mana pun saja mereka berada, selalu akan mendapat godaan dan gangguan cobaan dan ujian yang tabah akan mendapat pahalanya ketabahan yang tidak tabah akan mendapat apa yang dia lihat di dunia sementara dan akan bertanggung jawab tentang apa yang dilakukan itu di akhirat nanti karena itu tak ada satu persoalan yang telah dan atau akan terjadi di atas dunia. Meningkat umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberi kabar tentang itu. Mestinya umat ini hebat pengetahuannya, tapi sayang, umat ini tidak gandrung pergi ke Al Quran dan tidak gandrung pergi kepada Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjauhinya, menjauhinya sampai kedua alat untuk penyelamat kita itu sudah tidak bisa kita capai lagi, yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah. Sudah jauh. Sekarang kita mulai mau mulai mau belajar lagi. Waktunya sudah mendesak. Tapi niat kita yang baik untuk kesitu sudah merupakan satu ibadah yang besar bagi kita. Jadi hadis yang kita akan baca ini hari bukan kita baca hadis, tapi ayat. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang membuktikan atau menggambarkan. Akan adanya kereta api dan kendaraan-kendaraan besar Allah seperti bus, seperti trailer dan lain-lainnya yang kita lihat di zaman kita ini. Yaitu dalam cerman Allah di dalam surat Yasin, "Awwabillahi minashayyikanarazim, wa yatul lahum, anya amalna diriyyatim filburk al mashhum." Wahalaqnaalahumdimmizhihi, ma'yrkabu. Wa ayatulahumana hamalna duriyat, takum filfulkal mashool dalam bacaan Allah yang biasa berulang dalam Quran dan dan bacaan duriyat itu. Bacaan nafkah dan warsh. Ini menggambarkan perpisah yang kita lihat sekarang kereta api. Sebab ayat permulaan ayat itu disebut al fulkal mashool. Al-Fulkul Mashhud adalah kapal-kapal yang penuh dengan penumpang-penumpang yang berlayar di laut. Kemudian Allah menutup dalam ayat itu mengatakan wah kalakna lafun min mislidi. Kami ciptakan juga bagi manusia yang serupa dengan kapal yang berjalan di laut itu adalah kendaraan-kendaraan yang jalan di darat. Tidak ada yang menyerupai kapal, kecuali kereta api. Tentang bobotnya, tentang banyaknya muatan, tentang banyaknya penumpang. Itu kereta api. Atau bus. Atau truk-truk yang besar. Menyukkili. Jadi seperti alfabet. Karena tidak ada kendaraan yang seperti Fulk. Kecuali yang jalan di darat. Kita katakan ini kereta api tidak ada kekiraan lain. Kalau ulama' zaman dulu, 7-800 tahun dulu, ulama' menafsirkan yang kendaraan di darat yang sama dengan kapal itu adalah unta, karena mereka kita harus beri excuse kepada mereka, ya beri kesempatan mereka menafsirkan. Sebab di zaman itu tidak ada kendaraan lain kecuali unta. Yang bisa memuat, tapi seperti kapal itu unta juga tidak mungkin bisa mencapai sepersepuluhnya kapal tapi sekarang ini kereta api bisa menyerupai kapal jadi kalau ulama dulu menafsirkan ini tentang e, unta walaupun ini tafsiran tidak cocok dengan bentuknya dan taksir jangan letaknya ayat karena itu waktu belum ada kendaraan lain kecuali unta di darat tapi sekarang di darat sudah ada macam-macam kendaraan. Jadi nanti ada lagi ayat ayatnya yang mengatakan sampai kepada kapal-kapal udara. Di dalam kelima Allah SWT Wal qaila Wal biarala Wal hamira Litarkabuha wa zina Wa yakhlugu ma la ta'alamun Kuda Bagal-bagal Koldai-koldai kamu tunggangi Untuk maksud Memindahkan kamu dari tempat ke tempat Dan untuk Menampakkan Perhiasanmu Atau Sesuatu yang Kamu jadikan Gagah-gagahanmu di dunia Tetapi samping itu Allah akan menciptakan apa-apa Yang belum kamu ketahui Di saat turunnya ayat itu Sampai hari ini banyak yang kita lihat sesudah kita lihat khail wal biqal wal hamir dan unta fulkal mashhun sekarang ada lagi wayah lugu ma la ta'lamun ta Allah akan menciptakan segala sesuatu yang belum kamu ketahui dewasa itu tapi sekarang banyak yang kita ketahui dan mungkin nanti di zaman yang sesudah kita akan ada kendaraan-kendaraan yang belum bisa terbayang oleh kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti kamu akan melihat macam-macam yang belum bisa kamu duga dan tidak mungkin terlintas dalam fikiranmu, tapi nanti akan terjadi. Memang sekarang Saudagar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak yang terjadi. Ya, kemudian. ayat Quran yang mengatakan wa idal isharu attilat ishar itu adalah unta yang umurnya 10 bulan dan unta-unta nanti di akhir zaman akan tidak ditunggangi dan tidak diotek-otek dan tidak dipakai orang yang dimaksud tentunya secara keseluruhan ya pada umumnya orang sekarang sudah tidak mau pergi naik unta lagi dan sekarang ini persis di zaman sekarang ini orang tidak lagi mau belayar naik unta sebab sudah banyak kendaraan yang dia bisa gunakan lebih cepat dari unta lebih beristirahat dia di atas kendaraan itu daripada unta jadi baik untuk memindahkan barang-barang ekspedisi misalnya orang tidak pakai unta lagi dari riap pergi jedah orang sudah tidak pakai riap dia pakai truk lebih cepat Dan ada kereta api Karena itu Unta sudah tidak terpakai lagi Jadi di zaman kita sekarang Entah besok ya Sekarang ini Unta sudah hampir tidak digunakan orang Kecuali jarang Sekali Entah kalau masih ada badui badui Di tengah-tengah sohrok Yang masih asyik menggunakan unta Tetapi orang-orang di kota-kota Di timur tengah dan negara-negara yang ada ontanya sudah tidak menggunakan ontak lagi. Jadi. Ayat yang mengatakan tadi wa wa'idzal isyharu abtilat. Sudah mulai sekarang kita uh, ikuti realisasi dari ayat itu. Kemudian sahih muslim. Dalam kitabnya sahih. من أتاكن حدثنا قطيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد ابن أبي سعيد عن أطئ ابن مينا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لا ينزل لنا ابن مريم حكما عدلا فلا يكسر لنا الصليب ولا يتو لنا الخنزير ولا يضع الجزية ولا تتركن القلاص. Fala, walatetrukun al qilas, fala yusaa'anya. Qilas ini adalah unta yang eh, pantas atau bisa dinaiki atau bisa dipikuli barang-barang yang berat. Hadis ini tafsirnya secara letterly. Demi Allah, nanti di akhir zaman akan turun ibnu Maryam, Nabi Allah Isa yang dimaksud di sini. Hakaman Abdullah sebagai imam yang adil maka pertama-tama dia akan memecahkan kayu salib dia akan membunuh babi dan akan menghapus pacek dan kamu saat itu akan meninggalkan unta tidak ada orang naik di atasnya al-hadis jadi ini menguatkan ayat wa idzal isyaru wa yang saya baca sebelumnya ini tadi yang ini tidak lagi dipergunakan dalam perjalanan jauh Atau memindahkan barang-barang Karena Sebagaimana saya terangkan lagi Adanya kereta-kereta api Model-model mobil macam-macam Yang juga merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat Sebab digandengkan oleh Nabi SAW Isa bin Jadi sekarang Isa belum turun ini kendaraan sudah ada semua. Dan yang lebih lagi menguatkan. Akan dekatnya hari kiamat adalah masalah dajjal. Dia bilang. Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwa dajjal itu akan mengelilingi bumi. Dalam 40 hari. Bersama ribu, apa, 70 ribu. Saya lupa. Orang-orang penganutnya dan pengikutnya. Dan lebih uh, semuanya dari kalangan Yahudi mengelilingi bumi dalam 40 hari ini tidak mungkin kalau dia memakai unta tidak mungkin kalau dia memakai kendaraan kuda jadi dia kalau mengelilingi bumi dalam 40 hari pasti dia memakai kendaraan-kendaraan modern sekarang ini apalagi dalam hadis yang lain tidak ada satu jengkal tanah yang tidak dimasuki oleh dejal kecuali Madinah dan Makkah ini ada hadisnya karena di sekitar Madinah ada malaikat-malaikat yang menjaga Madinah. Tidak dimasuki dajjal. Tetapi dajjal liwat. Di muka Madinah dikatakan ini. Kota temanmu. Hadihi Madinatu sahibuku. Secara mengejek. Tapi tidak masuk. Selain itu dimasuki. Jadi kalau dajjal itu keliling dunia. Dari kutub ke kutub. Dalam 40 hari. Mustahil dia akan gunakan kendaraan-kendaraan. Seperti unta dan sebagainya jadi mesti paling tidak dia gunakan mobil ini kendaraannya sudah disiapkan oleh manusia sekarang secara tidak sengaja untuk dajjal tapi kendaraan itu nanti akan digunakan oleh dajjal saudara-saudara waktu dajjal meliwati Madinah dia bilang ada masjid dalikar rajul mungkin dia melihat kubbah Rasulullah SAW, Kubah Masjid Al Madinah itu Dajjal menunjukkan pada teman-temannya itu loh, masjidnya orang itu. Tapi tidak disebut orang, nama orang itu, yaitu Rasulullah SAW. Jadi sudah jelas bahawa per, per, perjalanan Dajjal itu hanya bisa dibayangkan dengan kendaraan-kendaraan yang modern sekarang ini. Hadis pula daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ma Al-Anshari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ya ayuhan nas inni ajma'ukum Khabarun ja'a minas sama' fa al-hadis Juga menguatkan hadis sebelumnya artinya sama cuma redaksinya lain Sahih Muslim juga meriwayatkan daripada An-Nawas ibn Sama'an An-Nabi SAW bersabda dalam sebutannya Dajjal Beliau menyebut Dajjal Lalu kami sahabat bertanya Ya Rasulullah Berapa lama dia di bumi? Dia bilang 40 hari Satu hari kayak setahun Dan satu hari lagi kayak sebulan Dan satu hari lagi kayak satu Jumat Yang satu pekan Kemudian selain itu harinya seperti hari-harimu sekarang ini. Kami para sahabat tanya, Ya Rasulullah, Laitu hari yang sepanjang, Yang satu hari seperti satu tahun itu, Bagaimana kita sholat? Coba, sahabat itu pertama ditanyakan sholat. Bagaimana kita sholatnya dalam satu hari yang panjangnya seperti satu tahun? Rasulullah SAW, Rasulullah e SAW, Apakah Kita cukup satu kali sholat Dia bilang tidak Kira-kira kan Lalu Rasulullah kira-kira kan Artinya kira-kira kan Sampai ketemu lima salat, Lima kali salat. Lalu kami tanya Ya Rasulullah Bagaimana kecepatan si dajjal ini Keliling dunia Dia bilang kecepatannya seperti hujan Yang diterangin jadi Bagaimana kecepatan si Dajjal ini keliling dunia? Dia bilang kecepatannya seperti hujan yang diterak angin. Jadi seperti hujan yang disurung oleh angin yang keras. Jadi artinya cepat. Dan kecepatan itu tidak mungkin kita bayangkan hidup kendaraan-kendaraan kuno. Mesti kendaraan sekarang ini. Saudara-saudara, ini maksudnya bahwa sekarang kita ini hidup di tengah-tengah suasana... Di mana kendaraan-kendaraan cepat seperti sekarang, jumbo jet, concord dan lain-lainnya sudah ada, artinya si dajal itu sudah hampir keluar. Stuten trupnya, tentara-tentara dajal yang berada di mana-mana itu sudah kelihatan. Zionis internasional, ini tentaranya dajal. kaum Yahudi dalam menyelirukan. Dalam menarik orang daripada akidahnya yang benar untuk sesat. Ini mereka lihai sekali. Tapi itu belum dajal. Nanti dajalnya akan mengeluarkan hal-hal yang luar biasa besarnya. Sehingga orang dibunuh dibelah dua. Lalu satu sebelah sana, satu sebelah sini. Dan dilangkai tengah-tengahnya. Lalu dia bilang, apakah kamu mau saya hidupkan ini? Suara ramai bilang, iya coba hidupkan. Dia bilang, eh bangun. Bangun, ketemu lagi. Banyak orang yang mengimankan dia. Karena ini. Dia bilang kalau begitu kamu adalah Tuhan. Sebab dia mengaku dia dirinya Tuhan. sudara uh, saudara saudara ya. hmm. sudara sekarang kita pindah kepada acara berikutnya. Yaitu. Kalau tadi ada asma Allahul Husna maka saya kira perlu saudara-saudara uh, sudah memegang ya masing-masing ya Asma Allah al husna itu nama-nama atau sifat-nama-nama -nama yang lebih banyak bersifat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah-indah yaitu menurut hadis yang sahih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah itu mempunyai 99 nama Hadis ini diibatkan oleh Abu Hurairah. Kala Rasulullah SAW. Lillahi tisa'atun wa tisa'un asman. Miatun illa wahidan. La yahfabuha ahadun illa dakhalal jannah. Allah itu mempunyai 99 sifat. Atau 99 nama. Malah diulangi lagi dengan redaksi yang lain. 100 kurang 1 supaya nanti kalau ditulis oleh orang tidak bisa salah dibaca sebab ada koma seratus kurang satu yakni sembilan puluh sembilan dan Allah itu water yuhibbul wet yakni Allah itu water artinya asa tunggal dan dia suka dia tidak terbagi dalam sifatnya dalam afalnya dan dalam zatnya Apa itu sifat nama-nama itu? dalam Bukhari wa Muslim di dalam riwayat yang lain redaksinya man ahsoh. bukan yang mengapalkan Tadi dalam ayat hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghafalkan nama-nama Allah itu dia masuk surga. Tapi dalam redaksi yang lain, dia menghitung, membaca cukup. Tapi sebagian ulama mengatakan membaca ini dengan pengertian maknanya. Ya. Sugana saudara jangan kaget. Hadis-hadis yang seperti begini dalam Bukhari dan malah dalam Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim walillahilasmaulhusna fad'uhuhu biha. Minta o Mohonlah kamu daripada Allah dengan asma-asmaNya yang Husna itu. Begitu juga ada orang bilang bahwa, entah katanya tertulis di surat kabar dikatakan bahwa asma Allah Husna ini bid'ah. Saya tidak tahu siapa yang menulis dan saya belum baca secara tuntas. Tapi jelas itu keliru jelas-jelas. Mungkin. Orang Yahudi yang mengatakan itu tidak, sebab orang Muslim tahu hadisnya, tahu Qurannya. Wallahu alaikum asmaul husna, wadhu biha. Mintalah kamu dengan asma Allah al husna. Asma Allah al husna itu bukan yang 99 saja, tapi ada ulama mengatakan lebih daripada itu. Berdasarkan juga hadis-hadis Nabi saw. Yang sahih. Ada Nabi saw pernah bilang, ada mendengar satu orang mendoa. Allahumma la ilaaha illallah antal hananul manan badi'us samawati wal ardh dzul jalali wal ikram Nabi bilang tahukah kamu orang ini tadi telah mendoa dengan asma Allah al husna Kemudian dengar lagi orang lain di waktu-waktu yang lain membaca Allahumma ini as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa an al ahad As-Samad yang tidak dilid dan belum dilid dan belum ada Dia bilang ini orang berdoa dengan doa Asma Al-Husna. Yang apabila dipakai untuk doa maka Allah akan menerima doamu. Ini namanya Asma Al-Husna. Jadi apa yang ada di hadapan saudara itu baiknya kita baca bersama supaya kita nanti bisa menafsirkan sebagian daripada asma Allahul Husna yang belum bisa ditafsirkan tetapi sebelum kita baca bersama saya harap kita semua masing-masing sudah siap apa yang akan dimintakan daripada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia akan dimohonkan daripada Allah Subhanahu wa taala Walillahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wallillahi al husna Rajuhu bia. Saya baca dulu, lalu saudara-saudara baca sesudah saya. Nas ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Muqmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مخيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا وجود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا أول يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عقو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والعكرار يا ذا الجلال والعكرار يا ذا الجلال والعكرار يا مقصط يا جامع يا عنيج يا, يا, يا موني يا مانع يا, يا ضار, يا, ضار يا, نافع يا نافع يا نور يا, يا هادي يا, يا بديع يا باقي, يا باقي يا وارس يا, وارس يا رشيد Ya Allah Mari kita mendoakan supaya kita dan umat Islam selamat di mana saja ada. Selamat kita punya aqidah, selamat kita punya iman, selamat kita punya turunan, selamat kita punya negara dan mudah-mudahan kita selamat sampai di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaan lagi sebelumnya itu. bapa apa? Oh iya, delapan ayat itu ada hadisnya. Tujuh ayat dalam fatihah, yang satu ayat tu kursi. Penggunaannya itu, kalau ada orang kena mata, kena mata orang, biasanya anak kecil yang lucu, tidak ada apa-apa, tato sakit, panas, dalam keadaan yang ada kelainan-kelainan yang kadang-kadang merah di mukanya. Atau menangis. Itu dibacai saja. Tiga eh, ayat tujuh fatihah dibaca lengkap. Kemudian dibaca tiup tapi tidak bagi ludah. Begitu saja. Tiga kali di mukanya. Atau itu ayat dibaca di hadapannya. Di mana itu anak mendengar. InsyaAllah Ta'ala jadi obatnya. Sebab ini ada hadis dalam masalah ini. Menyatukan umat Islam ini sudah disatukan sebetulnya. Cuma kita tidak mengindahkan syarat-syarat kita tidak mengindahkan syarat di mana kita dipersatukan, yaitu dipersatukan karena kalau kita punya tujuan satu mengesahkan Allah dan mempersatukan umat manusia ini pekerjaan umat Islam dari awal Islam sampai akhirnya itu berpusat ke situ. Tapi kita ada lain-lain maksud sampai ada orang berkata kalau 140 ribu nabi yang pernah disebut dalam salah satu tafsir dan ada yang mengatakan 240 ribu nabi yang pernah diutus oleh Allah di atas dunia daripada mulai nabi Adam sampai nabi Muhammad SAW, yang tersebut dalam Quran cuma 25 yang tidak banyak lebih banyak yang tidak disebut ratusan ribu seandainya mereka itu semuanya dikumpulkan di kota Bangil ini maka mereka tidak mungkin cekcok laukah saudara apa sebabnya? Sebabnya sebab mereka punya tujuan semuanya itu Allah. Tidak ada tujuan ini. Tidak ada tujuan ini, kursi, tidak ada tujuan perut, tidak ada tujuan duit. Tujuan mereka semuanya Allah. Tidak mungkin mereka cocok. Kalau umatnya yang merupakan pewarisan-warisan nabi. Pewaris-pewaris nabi yang mestinya tidak bisa berkelahi tidak bisa cekcok tidak bisa menyimpang siapa tokoh Hasan al-Banna Hasan al-Banna adalah seorang muslim mujahid satu manusia yang merupakan satu umat dia mempunyai kader-kader dari ikhwanul muslimin dia termasuk tokoh internasional muslim dan seluruh dunia kafir takut sama dia pada satu saat dan Mesir sampai hari ini kader-kadernya masih ada dan ada di Jordan, ada di Kuwait ada di mana-mana ikhwan muslimin pada satu saat orang Mesir pengikut Hasan al-Banna berada di Italia di Roma di Roma Tiba-tiba tengah malam itu lonceng gereja berbunyi semuanya seperti akan ada kiamat dong dong dong dong apa ini dunia ini dia ya, tidak bisa tidur suara sirina sirina keleng, eh, apa, semua lonceng lonceng gereja genta berbunyi dan lagu-lagu dinyanyikan semua dia tak tahu apa sebab ini. Dia nyamar sebagai orang kayak negro gitu dia keluar. Memang mukanya orang Malser ada yang hitam-hitam. Orang Eropa mengatakan ini orang negro bukan orang muslim. Dia kira negro kristian. Dia tanya, ada apa sih ini? Maaf saya. Loh, kau belum dapat kabar? Belum. Oh, dia gawok-gawok. Di mana kamu ini? Ini malam Hasan al-Benak terbunuh. Pistapura itu Itali Begitu, waratasmauna minalladziina utul kitaab wa ladziina asyraku ajjan katsiira. Dari girangnya dia disuruh bunyikan, itu mestinya dari bapaknya mereka, suruh nyumuk bunyikan itu gereja lonceng. Hasan al-Banna mati. Jadi ini manusia tokoh besar. Dan sekarang ini dirah kalau ada seorang tokoh besar mati. Barangkali mereka itu pesta-pestaan besar-besaran. Saya kira itu tokoh baru dibunuh oleh orang-orang Mesir sendiri. Di tangan orang Mesir. Yang kerja Yahudi dan salibisme internasional. Jadi orang kalau lama hidup akan menguasai seluruh dunia timur tengah kalau beliau hidup sampai hari ini akan lain keadaannya sebab beliau masih hidup saya ada data-data dia termasuk tokoh satu-satunya tokoh di Mesir bersama beberapa Sheikh Al-Azhar yang memperdekatkan antara mazhab Syiah dengan mazhab Sunnah Hasan al-Banna karena itu kita tidak tahu ini kita tidak baca sih kita terus mengikuti suara-suara Yahudi yang mau memecah belah antara mazhab-mazhab Islam Hasan al-Banna ikut dengan Imam al-Gumi waktu itu saya ada data-datanya dan saya ada keterangan-keterangan dari Syaltut, dari Al-Faham ulama Azhar itu ulama Azhar itu sudah top kalau ada orang bilang ulama itu ulama sini atau ulama Pakistan masih tanda tanya tapi kalau sudah dikatakan ulama Azhar itu mesti merangkap sebagai mufti ad-diyar al-Masriya Kalau Sheikh Al-Azhar Tiap Sheikh Al-Azhar itu merupakan mufti ad-diyar al-Masriya Jadi seperti kalau ada presiden Mesti panglima tertinggi Dan itu mesti topnya ulama Saya ada keterangan shaltut kepada majalah Al-Muqtapaf di kairo. Dia bilang kenapa kamu ribut-ributkan tentang Syiah ah, Jafriya Yang dipakai oleh majalah Iran sekarang Kenapa kamu ribut? Saya ini bukan saja membenarkan mazhab itu dan memfatwakan orang boleh beramal dengan ibadah dengan itu. Tapi saya sendiri memfatwakan fatwa-fatwa saya dengan mazhab itu. Ada keterangannya. Jadi tokoh Hasan al-Bana satu-satunya tokoh yang belum 40 tahun dulu sudah bisa memikirkan bagaimana kalau dua mazhab ini diperdekatkan. So, nah, kalau dua masyarakat ini betul-betul satu Hancur semua imperialis Yahudi dan Amerika dan Sovieti dan semuanya Minta bukti Buktinya di Lebanon Itu PLO itu sudah pre itu Sudah tinggal 3.000 orang Cicoki 2-3.000 dari Komisi bersatu. Amerika, Perancis, Inggris, Itali Lintang bukan syarat semuanya lari ini yang ditakuti oleh Yahudi, makanya mereka geger seluruh dunia supaya berpecah belah entahnya. Dikatakan itu madhab bolalah. Orang yang begitu itu orang tidak pernah baca. Kita yang baca, ya seperti ngelus-ngelus dodo, lawang barang jelas gini. Kalau dikatakan bolalah, itu tandanya suara yang masuk suara taklid ahma. Sampai betul-betul disesalkan kalau MUI Majelis Ulama Indonesia ikut-ikut ke situ. Itu mendemonstrasikan bahwa kita ini tidak punya ulama. Maksud saya sudah punya ulama, sudah pernah baca. Makanya mau jadi ulama itu ya. Ya tidak dipaidu kalau dia itu sampai bilang. Nah, aku sudah bisa menggolak duit loh. Aku ingin ngaji. Sampai ada ulama begitu. Aku sudah menggolak duit. Dan sekarang mau esop Sekarang yang Nao. Ya yang ngaji, Nao tidak mencari duit. Yang Allah Ta'ala yang ngaji. Itu mesti di, agak dikritik gitu. Ya walaupun kita tidak berdaya Cuma kita yang minta kepada Allah Supaya umat Islam dapat didayat Saya merasa gelo betul Mangkel saya Kalau ada barang betul disalahkan Dan saksikan saya masih tetap mazhab ahli sunnah Saya mazhab syafi'i Ayah saya nenek saya sampai 30 nenek semua syafi'i Dan saya tidak gentar Kalau dikatakan orang saya syiah Tidak Saya mau memperdekatkan Jangan ikut memusuhi sesuatu yang dimusuhi oleh Yahudi dan Nasrani sekarang, nanti nais situ sudah buyar kamu diganya. Ini sudah oleh baktanya politik Yahudi. Awwal bilal Ada lagi pertanyaan. Sejauh mana batasan-batasan hadis mantashab habi kaumin fauumin hum? Batasnya. Hadis yang letterletnya Barang siapa Meniru-niru sesuatu kaum Maka dia adalah dari mereka Batasnya adalah Batas minimal Kalau kita mencontoh Pakaian barat Desi barat Topinya barat Dan kelakuan barat Maka kita sudah dianggap oleh Rasulullah SAW Orang ini termasuk Orang golongan barat jadi yang kebarat baratan adalah barat. Walaupun imitasi lebih dah enak sebenarnya. Kalau kita mau barat betul, saya sudah karuan. Kalau ada satu orang dari kampung mau pakai gadis gadis kampung memakai rok mini, tak pantas dia mau ke barat seperti Amerika. Kalau jadi Amerika sekali sudah sudah karuan sudah. Ini masih gadis kampung. Kelirnya, potongannya, semuanya. Ini kebarat-baratan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Bahwa minhum. Apa sebab? Yang menjawab ini bukan saya. Yang menjawab ini salah satu orang profesor. Namanya Leopold Weiss. Kebetulan ini orang dari Poland dan masuk Islam. Dia jawab bahwa sebenarnya saya tidak pernah percaya kalau seorang Muslim... Memakai pakaian barat Beraksi barat Lalu hatinya masih ada terkandung cinta Kepada Rasulullah SAW Atau kepada umat Muhammad SAW Dia mesti tertarik kepada barat Kalau tidak buat apa kamu contoh Apa latar belakangnya ini Kalau seorang misalnya Kiai Lalu dia pakai pakaian jenderal Orang akan ketawa Ada apa ini orang memakai pakaian jenderal Ya saking kepinginnya dia jadi general Tidak mungkin dia bukan general dan tidak akan jadi general Dia kiai Baca aja Azaidun koram amrun Lah mau pakaian general biarpun dia pakai 5 bintang atau 11 bintang ya tetap kiai Kita juga Kalau kita pakai pakaian hipis Kita pakai you can see ini kita tidak bisa jadi barat. Cuma yang ada apa? Yang ada kita memencilkan diri dari umat Muhammad Alaihi Wasallam. Ala, pergi ke barat. Barat juga belum. Tapi umat Muhammad sudah keluar rel. Sebab itu maksiat. Maksiat itu disengaja. Kadang-kadang kita melihat seorang. Kita kesian ini dia. Ini orang. Perlu ada orang yang memberi petunjuk. Gimana dia berpakaian begitu? lakinya perempuan karena itu Rasulullah SAW fahwamin hum jadi dan ada lagi tidak mungkin anda niru kalau tidak anda cinta betul atau tidak ada beberapa orang waktu zaman Jepang dulu kadang-kadang saking cintanya dia kepada Jepang karena Jepang memakai dia sebagai ehok atau apa dia kalau jalan itu sepatunya diseret kayak Jepang biasanya tidak nyeret sepatunya Loh kak saya kok heran ini orang Ada sakit besul apa. Tidak Dia memang nyeret itu supaya dianggap Saya sudah Jepang Padahal belum Jepang dan tidak akan jadi Jepang Jadi bahlul ia ya? Jadi Batasnya itu sebetulnya demarkasi Kalau anda mau cari pakaian Islam Allah sudah menata kalau anda perempuan anda pakaian jilbab anda akan lebih cantik daripada kalau saudara pakai open baju seperti yang ada sekarang di oleh barat orang lebih belenang astagfirullahaladzim tidak mau melihat ini orang malu seperti kalau saya sekarang bicara dengan saudara pakai kaos kutang saja bagaimana saudara lihat coba jawab saya saudara akan angkat ini orang tidak sopan. Nah bagaimana seorang perempuan keluar di tengah embong, di alon-alon cuma pakai kutangan saja atau setengah kutangan. Ini orang tidak menghormati dirinya dan tidak menghormati orang lain. Dia kira, kamu ini semua melihat saya gawok dan kagum sebab saya barat. Ya seperti orang yang nyeret tadi sepatunya. Lah ini perlu ditegor. Sekian. Saya adalah seorang karyawan perhotelan milik negara, BUMN. Bagaimanakah kedudukan hukumnya gaji saya yang saya terima? Walaupun peraturan penggajian diatur secara peraturan pemerintah. Namun yang dibayarkan pada hakikatnya adalah uang dari hasil penjualan kamar hotel dan minuman tersebut. Saudara penanya yang terhormat. Saya yakin bahawa saudara sekarang mulai tersentuh hati saudara kepada iman dan tauhid, Ya, kepada Allah. Kalau anda tanya begini ini, tandanya anda orang soleh. Sebab anda kan sudah mulai merasa bahawa ini tidak betul. Ada perempuan dimasukkan hotel, saya berkhidmat di hotel, saya dapat makan dari hasil ini semua. Ini sudah bagus, anda sudah mengerti itu. Jadi kalau sudah anda sudah mengerti, Teruskan sedikit. Kuatkan anda punya keimanan kepada Allah Bahawa rezeki adalah dari dia Sekarang anda melalui hotel itu Dia beri rezeki anda Tapi kalau anda keluar dari hotel Karena mau meng Menggembirakan dan meribokkan dia Itu rezeki akan terjamin Lebih lagi Saya pernah ceritakan Satu kejadian seorang eh, Pemegang Ya artinya Akuntan dia kerja di bank Dan gajinya Barangkali termasuk gaji Kelas tinggi Itu bank-bank besar Saya tidak akan sebut orangnya dan dan banknya Tiba-tiba dia itu mempunyai perasaan Sesudah hadir pengajian Dia bilang saya ini sebetulnya makan duit haram Bagaimana saya anak-anak ini nanti kalau besar Jangan-jangan mereka tidak mau sholat Karena saya jejeli barang haram sekarang ini Dia bertanya kepada istrinya bagaimana Kata istrinya lah bagaimana nanti pekerjaanmu Ah saya bilang anu perkara pekerjaan ini Kita serahkan saja kepada Allah Saya mau keluar ini karena Mau meribokkan dia Tidak karena masalah rezeki Nanti dia juga akan tahu Kalau memang betul saya ikhlas Dia akan memberi saya rezeki Begitu dia keluar tidak sampai dua minggu Dalam dua minggu itu saja dia kosong Tidak ada masuk uang Habis itu ada satu orang Seperti temannya dari Jakarta Mengajak dia untuk Bekerja di salah satu pekerjaan Perusahaan obat Ada joint venture dengan luar negeri apa ya, Jelas gajinya jauh lebih besar daripada itu Ini riwayat saya dengar daripada orang itu sendiri Dan kalau betul Ya barangkali orang yang kedua Yang merasa dirinya Tidak cocok di suatu tempat pekerjaan Karena ideologinya Dan agamanya injek injak disiksa Ya keluar saja Kenapa mesti Bumi Allah kan luas Dan Allah lebih luas Kalau kita mau berjuang untuk meribaukan dia Dia akan kasih kita dari Keluasannya ini sesuatu yang luar biasa Bagaimana hukumnya huruf-huruf Al-Quran Ditulis dengan huruf-huruf Latin Jawaban pada ini sebetulnya Ada ulama Yang mengharamkan Menulis huruf Al-Quran Dengan huruf Latin Kalau huruf aslinya tidak disampingnya. Karena apa Juga Sebelum saya melanjutkan Juga mengharamkan Terjemahan toh tanpa isi Al Quran. Sebab itu nanti akan menjadikan Quran kita seperti Bible dan hanyut dengan terjemahan masing-masing. Tidak ada di dunia dua terjemahan yang sama. Terjemahan yang ada dari Kementerian Agama, terjemahan daripada orang-orang lain, terjemahan dari Hamka, dari Hizbi sedigi tidak sama. Terjemahan dari Feksyol Terjemahan daripada Miller dan lain-lainnya Semua itu berbeda-beda Kalau kita ambil ayatnya terjemahannya Tok nanti anda baca Quran begini Sana baca Quran begitu dan tidak raca Jadi tiap mau diterjemahkan Bacalah aslinya dulu Dan jangan tulis Quran dengan latin Tok itu haram Malah sebagian ulama mengatakan Kalau ada buku seperti itu bakarlah tapi itu dianggap bukan Quran. Meluasnya pengaruh TV dan bioskop pada masyarakat Islam. Kemudian melihat kenyataan yang ada sekarang untuk menghindarinya. Misalnya dengan cara memboikot dan sebagainya. Maka sebagian besar umat Islam sekarang memilikinya. Untuk itu bagaimanakah cara yang paling efektif untuk mencegah pengaruh TV dan film yang semakin merusak. Kehidupan umat Islam ini Sekian Saya berpendapat bahawa Masalah TV Ini kalau tidak bisa Diperbaiki Kalau tidak bisa diatur Sehingga masyarakat dan umat Dan bangsa Indonesia Merasa dididik dan dijaga Akhlaknya oleh TV Maka TV itu harus kita boikot. Kita malah mengharamkan Orang nonton TV seperti itu Apalagi sudah mulai ada langsiran fatwa bahwa melihat video yang porno itu dibolehkan. Maafan betul mereka mem membongkar ini dinding-dinding sensor ini. Saya sudah ada pernah dengar selenting-selenting fatwa bahwa mendengar melihat kaset blue film boleh. Jadi mereka sudah tinggal jalannya saja. Karena itu kita wajib sekarang ini betul-betul menjaga diri. Setidak-tidaknya orang seorang di antara kita. Kalau kita sudah sudah punya TV, kita bisa jual TV itu, kita bisa kasihkan orang atau kita jual. Tidak usah kita jaga terus itu TV di rumah, pelihara terus setiap dia keluarkan film-filmnya merusak anak-anak kita. Coba saya minta saudara anu membaca itu reel ini supaya Anda dengar sendiri apa yang saya baca tadi agak kurang jelas hurufnya. Saudara-saudara ini dari seorang yang hadir seminar dan dia dua tiga kali dibilang memang disengaja. Memang disengaja. Jangan ada keterkejutan dan sebagainya. Dari kita umat Islam cuma bisa memboikot. Cuma bisa mengharamkan itu kita nonton dan kita tidak punya TV sama sekali. Dan insya Allah kita tidak punya TV dan tidak berbahaya. Malah lebih aman di dunia dan di akhirat. Karena itu TV harusnya kita jauhkan dari rumah kita Kalau kita sayang kepada diri sendiri Kalau kita sayang kepada anak dan istri Dan kalau kita masuk dalam firman Allah Ku amfusakum wa ahlikum nar, Jagalah, peliharalah dirimu Dan keluargamu dari api neraka Maka sekarang ini waktunya Sekarang pemberitaan Rasulullah SAW Tentang Rusia dan permusuhannya Rusia dengan Barat. Dengar apa hadisnya? Rasulullah SAW berkata, riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al Hakim dalam sahihnya dari hadis di Mehamar, salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW dia bilang saya dengar Rasulullah SAW bersabda, "Tusalihun al aminan hatta antum wa hum aduwan min wara'ihim fatunsarun wa tagnamun wa tansharifun katanya nanti kamu orang wahai kaum muslimin akan akor dengan barat mantas sesudah itu nanti kamu bersama barat ini akan memerangi lawan di di balik mereka itu Tandas kamu menang dan kamu dapat sesuatu yang kamu rebut kembali sebagai hasil perang. Saudara-saudara, sekarang kaum muslimin umumnya pro-barat, pro-rum, pro-amerika, khususnya di Timur Tengah. Apa maksudnya Amerika menggiring orang-orang yang, negara-negara yang di bawah e, naungannya ini untuk memerangi Soviet nanti? Dan tidak murung, tidak mungkin burung peperangan dengan Soviet, siap senjatanya sudah dipersiapkan oleh dua belah pihak. Jadi akornya orang-orang Islam atau kebanyakan umat Islam dengan Amerika, dengan perjanjian-perjanjian yang diadakan dengan Inggris, dengan Amerika oleh Arab misalnya, itu semuanya adalah persiapan untuk memerangi musuh mereka bersama yaitu yaitu Soviet. Saudara-saudara, sekarang kalau dikatakan Amerika, Amerika tidak mempunyai musuh yang paling jahat kecuali Soviet. Jadi kalau kita pergi ke Rum, ke PHRum Barat, maka kita pasti akan melawan Timur. Karena itu Allah Swt dalam Al Quran sudah menggariskan politik umat Islam la sharqiyya wa dan wal maghribiyya. Al-Bilalina Shaytanir Ridhim laisan dira antwelu wujubakum kibala al-mashriqi wal maghrib. Bukanlah suatu kebaikan dan keuntungan kalau kamu, wahai kaum muslimin, mengarahkan wajahmu, mengkiblatkan politikmu ke arah Timur atau ke arah Barat. Kebetulan Timur dan Barat hari-hari ini adalah nama simbolik buat Soviet, Komunis dan Amerika. Kapitalis. Lalu Allah SWT melanjutkan, Walakinnu birrahman amana billah kebaikan, keuntungan itu adalah kalau kamu beriman kepada Allah dengan malaikatnya dengan kitab-kitabnya, dengan nabiNya, lalu kamu berikan sedekah kepada anak-anak yatim dan sosialmu aturan sampai akhirnya ayat jadi saudara-saudara yang terhormat ini satu pemberitaan dari Nabi Muhammad SAW ya, ya, ya. tentang pemerintahan Soviet dan permusuhan pemerintahan Soviet itu dengan barat dan Barat dengan Soviet kaum Muslimin khususnya orang Arab di Timur Tengah sudah pergi ke Rune ke pihak Barat umumnya dan sekarang mereka membuat agreement agreement, eh, perjanjian-perjanjian persahabatan dengan Investment Amerika dengan Perancis dan lain-lainnya untuk apa? untuk persiapan melawan Soviet saudara-saudara lantas lanjutan hadith ini Rasulullah SAW mengatakan Lantas sesudah kemenangan Barat atas Rusia, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, itu maka kaum Barat akan mengkhianati umat Islam. Ini lanjutannya. Sebab Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis ini Rasulullah SAW bilang: Fatang sorifun, hatatan zilu bimarhen bi tulul, wa yakuuluqailu min al Rum, ghalab as Salih, wa yakuuluqailu min al Muslimin bal balillahu walaf fa tadawala fa tadawalanha bainakum fayasur almuslim ila salibihim fa'inda dhalika rum fayatami'una lilmalhama fayabtalun fayabtalun wa al-isab al-isabah bi ash-shahadah tapi nanti kalau sudah ini menang barat sudah menang bersama kaum muslimin menghadapi soviet maka kata rasulullah SAW nanti kamu akan melalui satu jalan atau kamu berada di satu tempat yang banyak pegunung-pegunungnya di Tulul. Lantas salah seorang daripada Ruh daripada Barat mengatakan, ini sekarang salib yang menang. Kata kaum muslimin tidak, tetapi Allah yang menang. Akhirnya ini kata dan ini kata, akhirnya satu orang muslim pergi kepada salibnya sampai terjadi satu peperangan. Dan di sinilah mereka banyak terbunuh dan kaum muslimin dihormat diberi oleh Allah dikaruniai syahadah, mati syahid. Ini lanjutan hadis ini. Saudara-saudara, permulaan cekcok dengan Soviet hari-hari ini oleh Amerika sudah kelihatan betul. Wallahu aalam, apa akhirnya? Bisa dinamaikan apa me me membawa satu malapetaka yang tidak kita inginkan bersama? Wallahu aalam. Dan tentunya niatnya bersihlah. Jangan hati yang bersih. Maka tentu kita akan dan ada satu apa yang takdir oleh Allah pada malam ini. Kita ingin agar pertemuan kita ini mempunyai arti di bidang amal ulil. Di mana kita sebagai fair, masing-masing, tidak Bisa secepatnya Alatutak Apa yang diperintahkan semua Menunaikan kebanyakan kita Dan fungsi kita Sebagai bisnis ini Di tengah-tengah alat yang dia bergerak sebesar ini Di tengah-tengah petang yang mencabut tidak ada perbuatan hal kecuali ambisi yang ada di piara atau seperti itu, bolongan, yang ada di unggul dan maka petik nak campur. Keluarga keluarga hari-hari yang memang biasa dan terang-terang senyap, yang lama akan ada suatu nuansa tertentu. Beliau berkata. Ketumutkan dan ketidaksaleman. Jika berumur ini, dia tak binar pun secara. Pemikirannya tidak respekkan. Akan tiba suatu masa di mana gumpalan gelap dari kita akan menimpa kalian. Seorang Muslim masih diwakili Muslim. Sore hari kita tak boleh nampil Dan Waktu sore-nya Pusin Sudah nampil Kadang-kadang dia masih bayang Ya maaf nasib. Belum matahari kebenaran Dia sudah nampil Karena intensinya Sudah nampil Karena setiap matikan Sudah nampil Kadang-kadang Tidak mempunyai Tidak mempunyai tidak ada sebuah ketentalan yang dikaitkan menjadi, menjadi kuat karena itu Rasulullah SAW berkulisannya oleh Sallam Ya Rasulullah bagaimana kita bisa keluar dari arus fitnah itu dengan selamat itu Rasulullah SAW wa yang paling mengerjik tentang agama Ya Rasulullah SAW Ya A'lam pun dikir A'lam Nah, tahu kita. Karnanya, kalau kita tahu yang mempunyai satu wajiban, maka kewajiban pertama adalah menggunjam dalam keberadaan tauhid. Kedua, memperdalam kelebihan tidak kepada Islam dan hadapan. Sejarah Islam, kebudayaan Islam, dan itulah kudas yang paling penting. Kita kalau perlu membuat satu latihan dan latihan khusus untuk remaja muslim supaya tidak dihormati kebaikan kemarahan kemarahan seperti itu agar kita betul betul jadi mati lancar dia ya, kemarahan lebih Kalau perlu jadi anak kita sejak kecil tentang tarik dari amat Allah dan apa yang dibawa di amat setelah diri atas Islam sebab tanpa penertian atas Islam kita cepat menarik diri kita di ambang pintu sana kita menarik menetakkan diri di tepi jurang yang curang atau diri curang tidak namalagi kita yang di bilik oleh jalan hanya penertian kita tentang agama Konsekuensi, konsekuensi kita dalam oh memegang agama. Itulah yang mungkin dengan tafsir Allah. Dengan iman dan tauhid adalah syarat mutlak. bagi kekuatan orang Muslim ini. Tanpa iman tidak akan ada kekuatan. Dan kekuatan iman adalah kekuatan yang langsung dari Allah. Keteguhan orang Muslim. Dengan kadar iman dan kekuatan iman ini, dia tidak akan dikalahkan oleh siapapun, dan oleh keadaan yang bagaimanapun. Alquran telah berhenti sejarah orang-orang yang beriman, perubahan peranan ini yang diutus oleh Allah dengan tugas yang besar. Mereka itu tidak sampai ke. Harus pelumbang yang naik dan turun, mereka tetap bersama dengan Allah. Wakil Labi Musa alaih asalam, dikejat oleh Ra'aun. Umat Labi Musa memiliki Ra'aun sudah hampir mencapai berapa meter. Umat Labi Musa itu betul. Katakan kepada Musa seperti dalam ayat itu kan, ya Musa inilah danmu Kita ini yang disusul oleh dan bantuan yang kuat ini. Atau kita yang Musa? Musa dan